Antingen direkta bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. i min Vi håller på och studerar patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. Och vi har kommit till det sjunde avsnittet och det handlar om Jakob och senare delen av hans liv. Efter många år i Padamaran hos Laban som var hans morbror och äktenskapet med Rakel och Lea, fast det blev Lea och Rakel eftersom Laban lurade honom. Sju år tjänade han för att gifta sig med Rakel och upptäckte på morgonen efter bröllopsnatten att det var Lea som han hade fått i det mörka tältet och så får han befallningen eller förslaget att ge Lea sin bröllopsvecka och så skulle han få Rakel också mot att han arbetade sju år till för, för det och sen arbetade han i tio år med boskapen och ökade sina egendomar och ägodelar och blev rik på boskap och pengar av olika slag. Och så vänder han hem, möter Esau som han fruktar men Gud är med honom och det blir ett lyckosamt möte.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 Och Jakob kom på sin färd från padan Aram välbehållen till staden Tjekem i Kanans land och slog läger utanför staden. Den mark där han slog upp sitt tält köpte han för hundra kesitor av sönerna till Hamor, Tjekems far. Och han byggde där ett altare och kallade det El Elohe Israel. Innan jag läser vidare i kapitel 34 så lyssnar vi på den härliga barnsalmen Tryggare kan ingen vara. Där nämns faktiskt Jakobs skara. I en av Anna-Lena Lövgren och Arthur Eriksson är det som sjunger. Mm. Då läser jag ett tråkigt mörkt kapitel 34 om våldtäkten mot Dina. Men Dina, den dotter som Lea hade fött åt Jakob gick ut för att träffa flickorna i landet. Shechem som var son till Hamor, försten i landet, fick se henne och tog henne. Han låg med henne och förnedrade henne. Men hans hjärta fäste sig vid Jakobs dotter Dina. Han älskade flickan och talade vänligt med henne. Och skecken sa det till sin far Hamor, Skaffa mig den flickan till hustru. Jakob fick höra att hans dotter Dina hade blivit orenad, men eftersom hans söner var ute på marken med boskapen teg Jakob tills de kom hem. Men Tjekems far Hamor gick ut till Jakob för att tala med honom. När Jakobs söner kom hem från marken och fick höra vad som hänt kände de sorg och vrede över vad Shechem gjort. Att han legat med Jakobs dotter var en dårskap i Israel, något som inte fick ske. Men Hamor talade med dem och sa det min son Shechem har fäst sig vid er syster. Ge henne åt honom till hustru. Gift in er hos oss. Ge oss era döttrar så kan ni ta våra döttrar till hustru. Slå er ner hos oss och landet ska ligga öppet för er. Bo här och flytta omkring och skaffa er ägodelar. Och tjecken sa till hennes far och hennes bröder. Låt mig finna nåd för era ögon. Det ni begär vill jag ge er. Begära mig, stor, begära mig hur stor brudgåva och annan gåva som helst. Jag vill ge vad ni fordrar av mig. Ge mig bara flickan till hustru. Jakobs söner svarade tjecken och hans far Hamor med list eftersom han hade orenat deras syster dina. Det sa till dem, vi kan inte gå med på att ge vår syster åt en man som har förhud. Det skulle vara en skam för oss. Vi kan göra er till viljes bara på det villkoret att ni blir som vi och att alla män bland er låter omskära sig. Då ska vi ge er våra döttrar och ta era döttrar till hustru. Vi ska bo bland er och bli ett enda folk med er. Men om ni inte lyssnar till oss och inte låter er omskäras, kommer vi att ta vår syster och dra bort. Hamor och hans son Chechem tyckte att deras förslag lät bra. Och den unge mannen dröjde inte med att göra som de sa eftersom han var kär i Jakobs dotter och han var mer ansedd i sin fars hus än någon annan. Hamor och hans son Shechem gick till stadsporten och talade till männen i staden. De sa det dessa män är fredligt sinnade mot oss. De kan få bo i landet och flytta omkring här. Landet har ju gott om utrymme för dem. Vi tar deras döttrar till hustru åt oss och ger dem våra döttrar. Men endast på ett villkor kommer männen att göra oss till vilje så bor ju bland oss och blir ett enda folk med oss att alla män hos oss blir omskurna liksom är omskurna. Då kommer deras boskap och egendom och alla deras dragljur att tillhöra oss. Låt oss därför göra dem till viljes så att de bor kvar bland oss. Och folket lydde Hamor och hans son Tjecken. Alla män som bodde innanför stadsporten lät omskära sig. Men på tredje dagen när männen var sjuka av såren tog Jakobs två söner Simeon och Levi, dinas bröder, var sitt svärd och överföll oväntat staden och dödade alla av manligt kön. Även Hamor och hans son Chequem dödade det med svärd och tog med sig dinna ut ur Tjekems hus och gav sig iväg. Och Jakobs söner gick fram över de slagna och plundrade staden eftersom deras syster hade blivit orenad. De tog deras får, kor åsnor. Både det som fanns i staden och det som fanns ute på fälten. Alla deras ägodelar och alla deras barn och kvinnor förde det bort som byte tillsammans med allt annat som fanns i husen. Men Jakob sade till Simeon och Levi. Ni har dragit olycka över mig och gjort mig förhatlig för dem som bor i landet. Kananena och Perisena. Jag har bara några få män. Nu går det samman mot mig och slår ihjäl mig. Både jag och mitt hus kommer att förgöras. Men det svarade, ska man då få behandla vår syster som en hora? Ja, det här är ju långt tillbaka i tiden. Cirka nästan 2000 år före vår tideräkningsbörjan Och det var en hård värld. Och här är det Dinas bröder Levi och Simeon som bär sig våldsamt åt. De har han inte lätt på det här utan de hämnas på det gruvligaste sätt. Och Jakob, det står ju om honom från början att han var en fridsam man som bodde i tält när man berättar om Esau och Jakob i deras ungdom. Så det här var inte efter Jakobs tycke och plan utan han blev tvingad in i det här. Han blev överkörd han blev utspelad av sina hetsiga söner. Ja, jag sjunger för dig en sång som heter Vad du sår får du skörda. Det är texten, bygger på det som står i Galaterbrevet kapitel 6. Och det här är ju en lag som finns i hela skapelsen och hela livet. Det man sår får man skörda. Har du sorg får du söta, samma slag som du gav. har. Var du sorg får du söta, bara med det. Då läser vi vidare i första Mosebok om Jakobs historia. Och här kommer vi till kapitel 35. Överskriften är Gud välsignar Jakob i Betel. Gud sa det till Jakob, gå upp till Betel och stanna där. Och res ett altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig när du flydde för din bror Esau. Då sa det Jakob till sitt husfolk och till alla som var med honom. Gör er av med de främmande gudarna som ni har hos er. Rena er och byt kläder. Vi går upp till Betel. Där ska jag resa ett altare åt den Gud som svarade mig när jag var i nöd och som var med mig på vägen jag gick. Och det gav Jakob alla främmande gudar de hade och alla sina öringar och Jakob grävde ner dem under terebinten vid tjecken. Sedan bröt de upp. Och en skräck från Gud kom över städerna runt omkring så att man inte förföljde Jakobs söner. Och Jakob kom till Lus, det vill säga Betel, i Kanans land med allt folket som var med honom. Där byggde han ett altare och kallade platsen El-Betel. Därför att Gud hade uppenbarat sig för honom där när han flydde för sin bror. Deborah, Rebeckas amma, dog och blev begravd under en ek nedanför Betel. Den fick namnet Gråt-eken. Gud visade sig på nytt för Jakob. När han hade kommit tillbaka från Padanaram Aram och han välsignade honom Gud sa till honom Ditt namn är Jakob Men nu ska inte längre heta Jakob utan Israel ska vara ditt namn Och han gav honom namnet Israel Gud sa till honom Jag är guden allsmäktige Var fruktsam och föröka dig ett folk, ja många folk, ska komma från dig och kungar ska utgå från dig. Det land som jag har gett till Abraham och Isak ger jag till dig. och åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Sedan steg Gud upp från platsen sedan steg Gud upp från honom vid platsen där han hade talat med honom. Och Jakob reste en stod på platsen där Gud hade talat med honom, en stenstod. Han offrade dryckesoffer på den och hällde olja över den. Jakob kallade platsen där Gud hade talat med honom Betel. Jag kommenterar lite grann här. Jakob förstår att det här våldsamma som hans söner hade gjort det kunde ha stora faror med sig. Så att han förstår att jag måste närma mig Gud. Jag, jag måste be Gud om hjälp i det här. Och så Kommer Gud till honom i en ny uppenbarelse och säger: Gå upp till betel och stanna där och res ett altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig när du flydde för din bror Esau." Och så börjar Jakob något av en reformation. Han säger till alla som är i hans hushåll och som bor där. Ni har kanske skaffat er avgudda bilder. Gör er av med dem nu då. Och rena er och byt kläder. Vi ska gå till Betel. Det är en andlig pilgrimsfärd. Till den plats där Gud talar till mig den där första gången. Och man lyssnar. Och man ger honom alla främmande avgudda bilder och öringarna. Och Jakob grävde ner det under Terebinden, slags ekvidschecken. Och sen är det gripande, de bröt upp, och Guds beskydd visar sig i att en skräck från Gud kom över städerna så att man inte förföljde Jakobs söner, fast naturligtvis det fanns många som ville. Jakobs familj illa efter det här våldsdådet mot Försten Hamor och hans son Shechem och hela befolkningen i staden där de bodde. Och så bygger Jakob ett altare till Gud. När han kommer fram till Betel. Och det står att allt folket som var med honom kom också fram till Betel. Sen är det lite intressant att han kallar platsen El-Betel. Den hette ju Betel redan, alltså Guds hus. Men så lägger han till liksom El, ett Gud, Gud i Be Gud i Guds hus. Och jag har ibland tänkt på det här. Det finns ju kyrkor och det finns heliga platser. Men eh, det är alltid en risk att en, att en plats som har varit helig eller där det har varit starka upplevelser att att det urholkas och gröps ur och till slut är det bara tradition. Det är bara liksom formen av helighet och Guds uppenbarelse. Men eh, Jakob på något sätt markerar att han, han söker inte bara en plats som förut har varit helig utan han söker ju Gud i Guds hus. Ja, jag vet inte om jag drar det för långt när jag säger så, men jag tror det, det är en viktig princip att eh, vi inte blir så fixerade vid en kyrkolokal eller en, ett speciellt rum, ett kyrkorum och med utsmyckningen där, att det på något sätt eh, tar Guds plats Nej, Gud, det är han som är huvudsaken. Det är mötet med honom som är huvudsaken. Och kanske var det därför som Jakob liksom förstärkte namnet på Guds hus och sa Gud i Guds hus. Det är det som är det viktiga. Och så Bygger han ett altare och han tillber Gud. Och han tackar Gud för beskydd och hjälp. Och där dör Deborah, Rebekas amma, hon som hade skött om Rebekka Och blir begravd där. Och så blir det lite grann av en repetition av detta med att Gud hade uppenbarat sig en gång för Jakob eh, i Betel. Och så är det som om Gud förnyar löfterna om Jakobs familj som det kommande gudsfolket som ska ha landet. Jag spelar för dig en sång som heter Helig Mark, en fin sång. Bengt Johansson har skrivit den tror jag. Och här sjunger han tillsammans med Järd, Ebegård och en grupp sångare. Helig Mark. kommer till ditt tempel dit i tidigt gryningsljus Jag har vandrat långa vägar för att komma till ditt hus Den rökelse jag tänder är längtan i mig stark när jag Jag läser vidare i kapitel 35 Rubriken är nu Rakel dör Jakobs älskade hustru Vers 16 säger Sedan bröt upp från Betel När det var en bit kvar till Efrata Började Rakel föda och förlossningen var svår. Jag ser i en fotnot här att en väldigt vanlig dödsorsak för antikens kvinnor var ju förlossningen. Det var svåra saker. Och så står det, när det var så svårast, sa barnmorskan till henne. Var inte orolig. Du får en son den här gången också men när hennes själ skulle lämna henne, hon var döende gav hon honom namnet Benoni och det betyder min smärtas son och så står det vidare här men hans far kallade honom Benjamin och det betyder min högra handson, son, alltså min lyckoson. Rakel dog och begravdes vid vägen till Efrata, det vill säga Betlehem. Jakob reste en stod på hennes grav och det är den som än idag kallas. Rakels gravsten och jag läste också i någon anteckning att eh, platsen finns idag som ett pinnesmärke och på något sätt markerar var Benjamins stamsområde eh, börjar och Israel bröt upp därifrån, Israel var ju det namn på Jakob som Gud gav honom Israel bröt upp därifrån och reste sitt tält på andra sidan hedetonet. Medan Israel bodde där i landet, hände det att Ruben gick in till sin fars bihustrubilha och låg med henne. Och Israel fick höra. Bilha var Rakels tjänarinna, slavinna, som hon gav till bihustru åt Jakob när hon inte kunde bli gravid. Mellan Lea fick flera söner i den där kampen mellan systrarna som jag har berättat om och vi har läst om tidigare. Och här så står det som rubrik i det här kapitlet också Jakobs söner. Jakob hade tolv söner. Leas söner var Ruben, Jakobs förstfödde, samt Simeon, Levi, Juda, Isaskar och Zebulon. Rakels söner var Josef och Benjamin. Rakels slavinna Bilhas söner var Dan och Naftali. Leas slavinna Silpas söner var Gad och Asher. Detta var Jakobs söner och de föddes åt honom i paddan ara. Det vill säga, där Laban bodde och där Jakob gifte sig med Lea och Raker. Så har vi kommit fram till vers 27. Där står det som rubrik Isak dör. Jakob kom hem till sin far Isak i Mamre. Vid Kirjat Arba, det vill säga Hebron. Där Abraham och Isak hade bott som främlingar. Och Isak levde 180 år. Och i fotnoten där så står det att det räknas då cirka 2066. Till 1886, före Kristis födelse. Sedan gav han upp andan, alltså vid 180 års ålder, och dog och samlades till sitt folk, gammal och mätt på att leva. Hans söner Esau och Jakob begravde honom. Det här tycker jag är vackert. Det hade varit lite spänt i många år mellan Esa och Jakob. Men så försonades de och så är de tillsammans och begraver sin goda pappa, Isak. Och när man läser lite grann och lägger lite pussel så ser man ju här att när Isak dog, eftersom han var... 60 år gammal när de här tvillingarna föddes. Då var ju de 120 år gamla. Och eh, det är ju så här att eh, från och med nästa program så kommer jag att spela under två program den separata berättelsen om Josef som jag hade i ett bibelstudium för ett bra tag sedan. Och, för det passar ju så bra in här, Josefs berättelse i två avsnitt. Men jag bara nämner nu, även om vi inte ska börja så mycket med Josef i, i det här studiet, utan det kommer i två separata studier sen så hände alltså det här med Isaks död och begravning. Det hände när han redan var i Egypten sålt som slav. Och eh, faktiskt vad jag kan räkna ut så står det ju att han stod inför Farao och tydde Faraos drömmar vid 30 års ålder och då skulle det ha varit 1885. Ett år innan Isak dör. Det här är ju lite ungefärliga årtal. Intressant. Isak levde ett långt liv. Han bodde väl långa tider på ett ställe, men ändå var han ju en vandringsman, en pilgrim. Och jag passar på att spela en härlig sång Mitt hem bortom bergen och det är Torkel Selin som sjunger för oss Jag är så nöjd här med vara en hudda fast guld och silver ej blivit min del i himlastaden. Jag ska få en bättre med silver, murar och guldpanel. Jag har en boning, där strax bortom bergen. I livets landa, vi åldras sig med. Där finns sig två i fullkomlig strålar Ett härligt landar där Ej solen går ner I nöden övad och prövad Min huvud Som Jakobsens sten Min fasta botlatt jag har dig nere I landet ovan Där har jag den Jag har en boning Där strax bortom bergen I livets land där Vi åldrar sig mer Där finns sig i fullkomlig strålar Ett härligt land där Ej solen går ner Tror ej jag ängslas Av oro mer fängslas Jag är ej fattig Av missmord ej böj Jag är en pilgrim hemland och väg till kronan och himmelens fröjd jag har en boning där strax bortom bergen i livets land där vi sig mer där finns sig att i fullkomlig strålar, ett härligt land där, solen går ner. Då läser jag lite grann ur kapitel 36. Det är ett kapitel som med detaljerat berättar om Esaus släkt och historia, hur han blev stamfader till Edomiterna. Esau fick ju namnet Edom, någonting som har med rött att göra. Han var rödhårig när han föddes och var väl så uppe i åren också. Men jag läser bara... Några versar från kapitel 6. Det står i vers 6 så här. Esau tog med sig sina hustrur, sina söner och döttrar och allt sitt husfolk, sin boskap, alla sina dragdjur och all annan egendom som han skaffat sig i kanans land och flyttade till ett annat land, bort från sin bror Jakob. De hade nämligen så mycket ägodelar att de inte kunde bo tillsammans. Landet där de bodde räckte inte till åt dem båda. På grund av deras boskapsjordar. Esau bosatte sig i Seers bergsbyggd. Esau är den samme som Edom. Och jag säger bara som en fotnot, jag läser ju själv i Moseböckerna för tillfället i min egen privata läsning och där så kan man läsa att Mose fick befallningen av Gud när man så att säga med folket fick gå den där extra 38 åren eller 40 åren eh, i öknarna så fick man besegra vissa folk, men edomiterna, de skulle man lämna i fred därför att de hade Esau fått som arvdel det landet och det området. Så att det Gud hade liksom bestämt, det gällde. Och så Mose och Israels barn som ju var en stor nation, då vann seger överallt där Gud var med dem. De fick order om att inte ockupera det området. Det var Esaus släkt och stam domiternas område och så står det i kapitel 37 och eh, Jakob bosatte sig i kanans land där hans far hade bott som främling och sen börjar ju det som ju också är Jakobs fortsatta historia, men det handlar ju mest om Josef. Och därför läser jag nu ändå i kapitel 37, i alla fall delar av berättelsen om Josef. Detta är Jakobs fortsatta historia, står det. När Josef var 17 år vallade han fåren tillsammans med sina bröder. Som ung hjälpte han sönerna till Billa och Silpa, sin fars hustru. Och Josef berättade för deras far allt ont som sades om dem. Israel älskade Josef mer än alla sina andra söner eftersom han hade fått honom på sin ålderdom han lät göra en hel lång dräkt åt honom när hans bröder såg att deras far älskade honom mer än alla hans bröder hatade honom och kunde inte tala vänligt med honom och så berättas det ju om Josefs drömmar som han berättar för sina bröder det var ju lite klumpigt gjort och det handlade ju om att hans bröder skulle böja, böja sig inför honom i olika, i olika bilder om kärvar och sol och måne och stjärnor och det här retar upp bröderna ytterligare och även Jakob blir lite eh, ställd när han får höra att en av drömmarna var att, att han skulle också komma och buga för Josef. Och så kommer ju den där dagen då bröderna har gått för att valla sin fars får i tjecken och Jakob säger till Josef, gå till dina bröder, jag vill sända dig till dem. Se till att allt är väl med dem och kom och ge mig besked. Och så letar han upp där bröderna är och när de ser honom komma i sin fina mantel som han hade men inte bröderna så växer deras avund till hat och de säger här kommer drömmaren, kom så dödar vi honom. Och så kan vi säga att det vill ett ta upp honom. Men Ruben, äldste brodern, han ville rädda honom och sa eh, Vi kastar honom i brunnen, vi slår inte ihjäl honom. Och så gör man så, man eh, drar av honom den här långa manteln och kastar ner honom i brunnen som var utan vatten. Och sen sätter de sig för att äta massäck så kommer en karavan med Ismailiter och de säljer sin bror till slav. Jag tänker då, tar inte vi livet av honom, han kommer säkert att dö snart ändå. Och så står det i slutet av det här kapitlet att Midjaniterna sålde Josef i Egypten till Potifar. Som var hovman hos farao och befälhavare för livakterna. Här sjunger jag för dig en bibelvisa ifrån Salter 138: Om en min väg går genom nöd så behåller du mig vid liv. Jag bara läser korta avsnitt ur slutet på berättelsen när Josef är Faraos närmaste man och när de har kommit tillbaka till Jakob efter andra resan, bröderna, och så står det så här i 45 kapitlet, 25 versen. De drog upp från Egypten och kom till sin far Jakob i Kanans land. De berättade för honom, Josef lever än och han är härskare över hela Egyptens land. Då blev han alldeles lamslagen, han kunde inte tro det. Men när de talade om för honom allt vad Josef hade sagt till dem, och när han såg vagnarna som Josef hade skickat för att hämta honom, då fick deras far Jakob nytt liv. Och Israel sa: Det, det räcker. Min son Josef lever än. Jag vill ge mig av så att jag får se honom innan jag dör. Så. Åker hela familjen till Egypten och sen så kommer i 47 kapitlet så hämtar Josef sin far Jakob och för honom fram inför Farao. Och Jakob hälsade Farao, står det i sjunde versen. Och Farao frågade Jakob, hur många år har du levt? Jakob svarade Farao mot min vandringstid har varit i 130 år. Få och svåra har mina levnadsår varit. Det når inte upp till mina förfäders levnadsår under deras vandringstid. Och Jakob välsignade Farao och gick ut ifrån honom. Och innan Jakob dör så välsignar han sina söner och säger välsignelse till var och en av dem. Men jag läser bara här för att apropå det här med att sådjer skörd. Och han säger till de olika, hör på Israel, er far, Ruben. Du är min förstfödde, min kraft och min styrkas förstling, främst i myndighet och främst i makt. Du skjuter över som vatten, du ska inte bli den främste, för du besteg din fars bädd. Då vanhelgade du den, han besteg min säng. Och så säger han till de andra två, de som gjorde det här våldsamma, Simeon och Levi är bröder, våldet är deras vapen. Min själ ska inte ta del i deras råd. Min själ ska inte umgås med dem, för de dödade män i sin vrede. Förbannad är deras vrede som är så våldsam och deras grymhet som är så stor. Och jag läste i en anteckning att man tror att Jakob levde till 147 år. Vi beder och sen lyssnar vi på Herre kär, tag min hand. Evangelisk kvartetten ska sjunga. Tack Herre för berättelsen om patriarkerna. Om Abraham, Isak och Jakob. Hjälp oss att följa dig. Att gå troget din väg. Använd oss idag. Att tjäna dig och följa dig. Bedsigna mina lyssnare i Jesu namn. Amen. kär, tag min hand, led mig hem till ditt land i mig själv snår och mitt mod när det slockna tar till ditt hjärta mig slut låt mig där vila ut ta min hand dyrre Jesus led mig hem i den